Eh, bona nit a tothom, a tothom que estigui escoltant ara mateix el, el 4 de l'ITM, ja sabeu, o espero que sapigueu, això és la Ràdio Bromca, la Ràdio Bromca s'ha de mal agonya, la, la Ràdio Contrabanda, penya, i tenim un programa d'aquests ràdols, tenc... bueno, un programa històric de Ràdio Bromca que ara mateix es està fent en directe a Ràdio Contrabanda perquè aquelles coses de la solidaritat amb les ràdios llibres, clar que sí que ens hem de donar un cop de mà, es no faltaríem. Llavors, per poder seguir fent el programa, la gent de la Ràdio Contrabanda ens ha deixat aquest espai i nosaltres n'estem superagraïdes i per això, d'avui, doncs, a, a molta avui ens vau anunciar-vos doncs, al començament del programa de justícia, la justícia, el 99.4 Ràdio Contrabanda. Hola, Sergi Brasner. A veure, a veure, moment, que vingui a portar la un altre hola hola. Hola, hola, hola. hola, hola. Bona nit. Bona nit, a, tots. Bona nit. Bona nit a tots i totes al Sergi i l'Àster, que ja vam tindre la setmana passada per aquí, eh? ho vam estar xerrant una estona avui seguirem també, bueno, doncs pues, he eh, dir que n'hi ha companys i companyes que estan de camí, que arribaran d'aquí una estoneta o sigui que no patim que ja haurà avui també m'hi diguem la setmana passada i abans de començar doncs pues, dir-vos una mica en què consisteix el programa en què consisteix aquesta ràdio llibre i en què a la ràdio llibres en general doncs ningú no sàpiga una ràdio és una ràdio que sense necessitat de demanar permís a ningú, és a dir que un grup o col·lectiu de persones normalment, crec que una persona sola també podria fer coses més lògiques perquè normalment l'existència de les ràdios i les obres és més a les inquietuds col·lectives no? doncs un grup de persones com diem, eh, s'organitza per eh, donar veu a alguna de les seves inquietuds o les seves necessitats si i llavors, quan pues, ho bueno, es comencen a pillar catxarros són d'aquests que la gent que domina els teves electrònics i d'atoms sap on fer anar no només els m'has mirat aquesta escena si no hi ha altra gent però, bueno, es, tu, els es comencen a palmar catxarros es connecten a per ells aromenats a missiós d'aquí anem a una antena i l'antena comença a metre tot el que estem fent des de la taula i llavors es eh, se li posa un nom, es posa una freqüència i ja tenim una ràdio llibre. Avui estem a la ràdio Contrabanda, el 31.4 aquest programa històricament sempre s'ha fet a la ràdio bronca al c actualment i bueno, doncs pues una de les coses de la ràdios és aquesta la solidaritat. A part de això, una de les característiques de les ràdios lliures és que no es fa propaganda d'aquí ningú ve a fer les coses per calés sinó que les fa per gust I S'ha de fer una estona quan canviàvem en de l'àmbit de l'altre dia del programa doncs, ja en el comentari fas dos coses per a mena de relació molt estreta amb el tema de la ràdio, i llavors conforme vas amb programes i programes arriba un moment que t'agrada molt, molt, molt i és una forma part de la teva vida i vens a fer tantes ganes que quan ho fas doncs tens alguna mena de carència d'una hita, d'una això mateix no seria tan extrem com una droga però sí amb aquells bons hàbits, no? Well, pues això eh, només passa quan estan les coses per gust o no? no, quan es fan per calés no? o sigui, ho -ho, aquest neguit no l'he dit mai quan he posat mal o alguna història així sí, sí, però... el treball mata i llavors well, pues, eh, aquesta és una altra de les, de les peculiaritats de les relacions no ho no fa res per quartos s'autogestiona des d'un col·lectiu fent activitats amb aportacions d'agents sòcia i i 6 persones de la ràdio, eh, van en un material fet per la mateixa ràdio i llavors això és el que permet de traient els quartos que es més, no s'han d'anar pagant, doncs, bueno, preparat, es van pagant o necessita per muntar-lo, si no es van tenir i enganjar-lo, doncs. eh, Dit això, ja tindríem una mica incluït en un texta, doncs, el programa de Judici i la Justícia, de dijous, eh, ara actualment doncs amb uns horaris una mica raros hi ha que de 10 i mitja a 11, 12 sí, sí. i mitja i de 11 eh, i mitja a mitja vale? un horari així una mica tardet i el temps de la setmana els milla un horari o un altre aquesta setmana, doncs quan bueno, hem pensat que era encara bé les 11 així que entenem cert aspectes amb les noves hores de programa, ja? Pues, per qui no ho sàpiga, és un programa en el què, bueno, bàsicament, intentem analitzar no, els intribulits de la mala, mala de justícia intentem, pues, normalment, clar, els intribulits de la mala, mala de justícia, això ens portaria parlar bàsicament clarament a injustícies, no? Eh, de vegades, sempre que el programa és una mica trist, però, bueno, com que té la vessant pedagògica, no, allò que sembla que tot és negre, però, no, bé, la vessant pedagògica, és et permet d'aprener, de l'experiència de tothom, no? de l'experiència compartida, sobretot, de, dels errors comèsos també, no? la política és molt important. No? I llavors això li treu bastanta penúria al tema, no? per a enviar personal, perquè a mi m'encanta pues, anar escoltant coses, o no, transmetent la meva pròpia experiència, o així anar prenent coses, no? i anar veient com una història que pot ser molt xuga, molt, xuca, molt, xuca, molt s'acaba traient una bola d'era i et serveix perquè aquella experiència no torni a passar no? llavors això és el que a mi m'anima no? i bueno, doncs una mica la finalitat del programador per aquí no? d intentar aprendre a defensar el programador i també i doncs, també bueno, una manera de defensar-se que és el que fem quan estem soles a l'estudi i la gent del programador pròpiament mm. també és a dir que hem vol analitzar el que passa i com passa no? llavors també és una manera d'anar que això doncs ja és una amic més personal per la relació, però sempre per la relació d'influència, si ja més a nivell de, del sistema, no? que no el sistema no? una mica, doncs bé, el treball mata, el treball mata perquè, doncs, perquè estem en una societat capitalista apuntada d'una manera determinada perquè el treball acabi matant, no? I, i això per doncs perquè n'hi ha algú que té aquest interès, no? d'una forma molt senzilla i és tractar els casos amb la persona no protagonista en cada cas no? la que protagonitza la, la, la injustícia o la que protagonitza un acte guai total para guai que dir-lo o el que una conemani o el que sigui. No? I aquesta és una altra de les coses que ens agrada molt al programa. Llavors avui us tenim a vosaltres, eh, a Sergi Esters de Conya per estar aquí però també abans de començar a xerrar del tema doncs, recordarem a la gent que ens escolta una cosa molt important també, que és el telèfon així de no participar des de casa i ens hauríem d'escoltar ara mateix amb què tenim el 9-3-3-17-73-66 un telèfon que podeu fer servit a l'allà del programa per trucar-nos i fotre cullerada amb el tema que estiguem parlant o opinar del que sigui trucar alguna activitat o trucar-nos alguna història el que sigui, vale? 9 3 3 17 3 66 a partir d'aquí, o és pues, que ens a patèria o si no caig. També hi ha els herbats, fins estava fent una feina com podeu... veure, han comandat als companys que venien cap aquí que, que podrien començar tranquil·lament més avants. Doncs, eh, informada que hi van fer una concentració davant de la botiga i poden fer cinc cents a la gent que l'escolta. Perfecte. Tot les és important de la ràdio. Digueu a la gent escolta el boca de la nostra i no sap ni escoltar-se ni els treus i, bueno, i aquí, aquí, Bueno, doncs explica'm de què van. Doncs llavors deixarem a l'Ester que expliqui faig mes de resum. Bueno, sí, un resum aquí per sobre, doncs que, bueno, jo l'estic embrassada i, bueno, va ser anunciar-ho la botiga i, i al cap temps, doncs, em va arribar la carta, la carta puro Fax acomiadant-me, com... bueno, donant-me els motius de que tenia més rendiment bueno, una excusa, no, perquè no, no és de realitat i bueno, la cosa s'ha embolicat i bueno, ara no doncs ja s'ha presentat a l'acte de reconciliació i, bueno i, i de la demanda i, bueno, això la seva mare passa de parlar si no amb això no davant de Sí, sí, de fet. Planta, sí, sí. Sí, sí, va ser en la jornada. Llavors, dèiem que hi havia una via legal que parlava de dues opcions. Una, una indemnització i la, la convidada amb una indemnització i l'altra que era ser reat més a treball. Ben, exacte, reat més. I en quina situació estem, a dues? Bueno, ara uh, la reatmissió. Estic a una tampa de reatmissió. I en l'acte de conciliació també bueno, a veure si arribem a un acord econòmic perquè com estaven intentant minimitzar no en una sola quantitat justa o això la reamissió i d'aquí això no es porta també per els advocats que no hi confia bueno, plenament ja sabeu que els advocats són una eina no? sí. una eina que, que tu no has de fer servir tu has de tenir clar quin és el teu bueno, jo sento que cap allà ja deixant-te assessorar no? en tagant la llum de les comunitats sobretot en s'ha i potser us expliqueu perfecte no, està clar no? la, això és un greu ja que ha patit l'Ester i això no pot quedar així a l'aire no? i hem pensat que, que s'ha de fer justícia i l'Ester ha de ser realesa perquè s'ho ha treballat molt la clientela l'estimada molt els anits han quedat sobtats, la família ha quedat sobtada i sorpresa de com eh, aquestes dues 5.000 eh, guanyistes s'han transformat en, en autoritàries i, i despòtiques no? eh, diguem que s'han tret la careta està eh, claríssim i bé eh, ningú s'ho creia que estava passant a la botiga però sí, sí, aquestes senyores quan han tingut una nota dissident a la botiga doncs han començat a forçar-li pals a les rodes i a sobre a les cares eh, negant-li coses com bàsiques com és el dret a gaudir d'unes un, classes de maternitat abans d'altra part no? i això ens ha dut a fer eh, embarassada, els quatre dies un assetjament psicològic brutal agafa la baixa per ansietat i els 7 dies eh, t'arriba a la l'acomiadament a casa això aquí s'ho espera d'unes persones que tenen una botiga eco-solidària entre cometes d'eco-solidària res perquè a part no ho demostren i d'eco tenen el nom però com diu l'amic d'una la germana és un timo espai no és ecospai, és timo espai i això no ho poden permetre que aquestes senyores vagin assessorant a la gent eh, sense conèixer-les de res, parlant de la gent sense conèixer-les de res, i a sobre dient no, no, és que jo soy medio això ja no sóc creu ningú El que passa que, clar arriba una persona que està baixada de moral i es demana que que li diguis quatre coses doncs aquesta senyora que ja la sap llargues doncs t'explica un camelo et diu el que vol escoltar i, i ja et té la butxaca t'encoloma tres o quatre potingues i venga i ja té, té el negociet el té muntat o sigui que... i bé aquesta setmana ahir vam fer una concentració i aquí abans de res que no se m'oblidi que no se agrair a tota la gent que va estar eh, érem unes 20 persones amics, amigues, familiars xiquis aniríem per allà i, i, i la gent que no va poder estar per motius de feina o pel que sigui però que amb el pensament se'm van assegurar que estava allà, també us ho agraïm i que no passa res aquí no hi són números ni, ni són contagis, ni percentatge ni tant per cent. Qui va estar està bé i qui no va estar, també. Molt bé, molt bé, molt bé. Això s'ha de molt bé. Vinc típica persones allà al davant de la tenda. Sí, sí, sí. Molt bé, com va anar la cosa? Bé, en principi, a veure, eh, vam arribar, vam començar a repartir altavetes, eh, avant de les 6, perquè estava convocada la concentració a les 6, i mira, és que és una passada, perquè vam començar a repartir els amics i jo vetes abans de les 6, i les 6 que ja ens anàvem a posar davant veiem sortir de la botiga Corrents la, la jefa medium, eh, Masterclass de Corrents a l'advocada davant mira, mira, això es pot anunciar això es pot anunciar i, i la teníem darrere, no? i mira el que estan fent i vam desplegar la bancarta va sortir el marit a la filla, de la jefa i em diu vacilant-me quins collons que tens quins collons i és el que hi i ens van posant allà amb la pancarta que posava a remissió treballadora acomiadada per estar embarassada a Ecospai senzilla i ja vam dir que seria una concentració pacífica i informativa i el que importa és que la facta de sitxar i Perquè el que no podem fer és ser avantguarda ni res. Es recomanen coses, si ella ho, ve bé, ho veu bé, doncs es, fa, es posa els mitjans i endavant. Sobretot la via jurídica i la via de l'acció directa. Això és el que hem mamat des de fa molts anys i és el que al cap i la fi acaba resultant. Clar, no estic totalment d'acord. De fet, ja ho hem les vegades que la lluita legal sense anar de la mà de la lluita popular no, no acostumen enlloc. En aquest cas eh, eh, vau trobar ressò al carrer, la gent del carrer, interessada? Algú que es va interessar amb el tema? Sí, bueno, de fet, mentre s'anaven repartint les octavetes la gent anava preguntant i bueno, senties la solidaritat, no? Que la gent es quedava al·lucinant realment de, de què havia passat. I, i bueno, jo em això molt reconfortada no?, per la gent i, i, i bueno, curiosament també van passar clients molt, que per mi eren importants no?, que ho sapiguessin i no sé, jo em vaig sentir això no?, molt contenta i, i molt recolzada, sobretot Molt bé, molt interessant molt interessant sí. sí. molt bé, i bueno doncs vam repartir optimistes a la corregió Sí, quasi 600 Sí, sí. sí, a més va estar superbé perquè justament bueno, vam veure des de fora que la, la jefa feia moltes trucades i això i bueno, us vam imaginar que havia trucat els Mossos, però va ser genial perquè va ser just a les 7 que plegàvem les pancartes i van aparèixer els Mossos però bueno, nosaltres ja ens havíem d'hiçor i tal vull dir que va anar tot super, super rodat i al final de la concentració bueno, vam fer un aplaudiment i bueno, va, ser, va ser genial una altra persona més no sé si ha... a qui sí. Bona nit. Bona nit. Bona. De quin dia parlant? Ahir. Ahir mateix? Ahir mateix. Dimecres. Pel carrer d'en Prim a Badalona? Sí, 130. Molt bé. Sí, va ser arribar... Bé, bueno, quan vam acabar la concentració vam aplaudir, va l'assistència i agrair a tots. Ens estaven dissolent ja nosaltres per si sols i que arriban als moscos i ja no hi havia res. No van trobar res. No de la muda ni res de rere i... i pues sí, sí, va quedar. va acabar res. Estava re. anat no, tot no. no, no. superdat. Sí. Sortit sí. quan tenia ni no. sí. idea, però menys que tenia com això va sortir. Estava en agost, si encara jo que vaig estar reverties. i era una carta de transmissió. per passar-nis aquí. No, no, ja Sí, la tenen els arbres. Al... Vols sí. Sí, sí, sí, sí. No és. Tenim que la concentració havia evidència alguna reacció per part de les persones altaides. Sí, sí. Aora, que després hem parlat així hi fred també eh, de la distància, és que, eh, per exemple, eh, el que vam dir la setmana passada, no?, que el marit de la filla de la jefa, doncs, que havia estat eh, acompanyat per defensar-lo davant d'un i contra uns esquins que tenia, doncs, com és que ara doncs, no tenia un punt de vista crític, i la resposta estava clara. No, no es posarà en contra de la mà que l'ide de menjar. O si sigui, eh, jo, jo, jo he pogut estar a prop d'ell per una finita per defensa-lo, però ell no es posarà mai en contra de la mà que l'ide de menjar. la confiança afecta, no sé, una mica complegat, no? Llavors, normalment està la i que no fas esperar res a, a canvi, no? Però eh, quan et trobes en una situació així, veure't són molt subjectives, també ens hem de pujar a la fontanya i veure-ho des de la no? I així ho veus tu, molt interactives. I... No deixa de cridar l'atenció que donada la relació de, diguéssim, un company, de la filla, de la greu, de Sants, donada la relació tan estrema... i no li volen la boca per, per, per fer-se'l per favor i fer-se'l eh? bueno, vale, per una altra casa ja que sé, no mai com no fan aquestes coses no, amb aquesta relació tan estreta no ho sé i ho fa una mica de llet ja tenim l'autobeta ah, exacte, l'estat llegeixi solidaritat, dependenta embarassada, acomiadada no ha estat un acomiadament just ha estat un acomiadament dispeixat L'únic motiu ha estat un embaràs no respectat. Tenen la poca vergonya d'anar dient que ha estat ella qui ha pagat. És una injustícia dir que la persona acomiadada ha tingut un baix rendiment on hi ha un munt de testimonis que saben que aquesta persona ha donat a la botiga més d'un 100% del seu rendiment i s'ha fet estimar per moltíssima gent. Si tenia un mal rendiment, com és que la l'acomiadament just després de dir que està embarassada i no abans. Què pensaries si et trobessis amb persones que presumeixen de bon joc i a l'hora de la veritat fan ús i abús de l'autoritat, negant, a més a més, el dret a la baixa i a la maternitat? Què pensaries si la persona en qui confies li demanes assessorament i et vengués el que més li convé per interès propi? Què pensaries si volguessis donar una opinió a la botiga un sugeriment i perquè no els hi a la teva aportació et tractessin de radical la merda què pensaries de d'ecorespai on el reciclatge del plàstic hauria de ser imprescindible si et diguessin que es va començar a reciclar quan la persona acomiadada va entrar a treballar sabies que aquesta botiga tenen molts productes que no són tot ètics i respectuosos en la salut però els sabonzilles donen diners i això ho signa el grup de sordiritat amb la treballadora embarassada acomiadada. i aquest espai és una botiga que està al carrer d'enprim de la Guadalona. Sí, uh -huh. Us sembla bé que passem una trucada que té algú a dir sobre el tema? Vale. I Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola, què tal? Com estem? Aquí estem. Hola, Diana. Bueno, Sentíem el programa... Ara us sentia que llegíeu l'octaveta. Sí. No he repartit moltes octavetes? Doncs Unes 600, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Mare meva. Sí, no sí. I, I ha tingut efecte? Això va fer que, que gent, gent sí, deixés sí. d'entrar a la botiga? Home, la veritat és que mentre vam estar allà davant van entrar poquíssima gent. Però encara va entrar gent? Sí, però jo potser en una hora que van entrar. 10 persones. Sí. O menys, eh? I normalment entren moltes mesos. Sí, sí, a més era una hora molt punta que normalment la, la botiga està a petar. O sí, sigui, està a petar. I no, no, jo, bueno, no vaig veure pràcticament ningú al centre de temps era amb ahí, no? Doncs pues de repetir, no? Sí, bueno, teníem pensat potser més endavant fer -ho. I la gent preguntava molt eh, mm -hmm. bueno, i, i, i els que vaig sentir molta solidaritat, no? I la gent realment interessada i gent que, que deia que, doncs, que no, no hi tornaria més, molt bé. I, i molt bé, va tenir... Sí, ja, molt... sí, sí, ha tingut tot el seu efecte. Sí sí, sí, sí, sí, sí, a més, supertranquil tot, els Mossos van arribar justament quan ja havien plegat ja ens havíem dissolt, mm -hmm. i, i molt bé, molt bé, i a l'acabat vam fer un aplaudiment, que també va ser molt, molt, molt emotiu, i, i no sé, va anar molt bé. I ells com s'ho va entendre? Bueno, quan... Quan vam arribar vam veure que la, la regina, la, la jefa gran, eh, cruzava el carrer i just davant de la botiga hi ha un garibet d'advocats I segurament que anar anava amb una octaveta a la mà i segurament que devia anar a preguntar què podia fer, no? I, I va entrar a la botiga sense dins de res i vam veure que va estar trucant per zona per telèfon. Ens vam imaginar que, alguna bueno, a part de trucar als Mossos, deuria trucar als advocats, o què sé si aquí. El cas que va estar molta estona parlant per telèfon. I després ja està, vull dir, estaven tots allà. A més, va ser curiós perquè ja estaven tots. Estaven les dues jefes, el marit de la jefa, la germana de la jefa, i, i el marit, ja ho he dit així. O sigui que estaven tots. I, bueno, no es van llogar pràcticament de darrere al taulell. Perquè, bueno, ja Però vol dir que ja ho sabien, que... No ho sé, jo no... no a veure, no ho vam dir a ningú així que pensem que es pogués donar ciutat. El que passa, que com que el marit de la jefa, o de la filla de la jefa, eh, treballa només uns dies a la setmana i, curiosament, el, els binecres no, no, no treballen. Aleshores, normalment estan, estan per allà la botiga. Jo crec que va ser casualitat. casualitat eh? Sí, sí, sí, uh -huh. sí perquè si no ja tindrien preparat. O sigui, la trucada dels Mossos, jo crec que ja s'ho elles també d'alguna manera, no? Clar, no, clar. No. Et volia preguntar si és normal que des de fora de la botiga es vegi sempre que algú està tapant per telèfon. No és un telèfon fixe o és molt? Bé, bueno, és, és un telèfon fixa. I ella parlava pel fixe? Sí. Però no és que parlés ostentosament, sembla és normal que es vegi des de fora. Sí, sí, es veia, es veia des de fora, però amb ella la veia alterada, la veia molt mm. Sí, sí. I a part, jo volia fer comentari, Nosotros nosaltres fotos desde de lluny. A nosaltres amb la pancarta i enfocant a la botiga, però no els veien que a les cares de las personas que hi havia en la botiga, però ella, la senyora Regina, que fa que fotos? Sí, ens feia fotos la càmera, saps? Mm -hmm. I això, doncs, és... Des... Ella ens, po... ens podria gravar sense demanar per el permís. Home, això que se'n diu el dret a la pròpia imatge, no ho no ha respectat, aquest dret? Mm -hmm. No, està clar que no ho ha respectat. Ell estava augmentant la pancarta i a mi segur que em va firmar el a... tot. Mm -hmm. I al primer plano, no? I primer plano, amb el que t'estimes sí, sí, sí. a mi quan em veu amb el no tu. és evident que hi ella, l'empresària amb cert que aquestes fotos no ha respectat el teu gret, la pròpia imatge mm -hmm. però també està clar que aquestes faltes de respecte per exemple en els jutjats socials de Barcelona es produeixen a diari jo m'he trobat, trobat que els efectius que treballen per les empreses els efectius s'han atrevit a gravar-me a mi, com a advocat, a la porta de la, de la magistratura, del jutjat social, al costat del treballador. I pretenien demostrar que, com que el treballador podia caminar, podia circular tranquil·lament des d'un edifici a l'altre dels de jutjats, que són, estan repartits en tres jutjats diferents, volien demostrar que aquest home estava fent guento, que no, no estava tan fotut com sembla, doncs em van gravar a mi i jo portava inclús la toga posada perquè tens que anar a buscar la toga a l'edifici central i després caminar pel carrer amb la toga posada o al braç, doncs em van gravar totalment i el magistrat doncs va imbutar, ho va trobar, normal no, no va trobar que hi hagués cap motiu de queixa per part nostra ho ah, no. va gravar i és el... fonamental, no? això passa cada dia Diana? Fins sí. Vull preguntar-te una cosa Tu has dit que has sentit l'octaveta quan la llegíem Tot no, al final quan Ah, han doncs M'han enganxat la trucada Aviam què opines tu d'aquesta frase És la primera de totes eh? Diu no ha, a veure, a veure. no ha estat un acomiadament just Ha estat un acomiadament dispersat de mentides Què opines tu d'aquesta afirmació No ha estat un acomiadament just Sí És que no n'hi ha cap de just d'acomiadament Clar, clar, clar. el que penso jo també. I s'està deixant entendre que podria ser que algun treballador d'alguna empresa o d'aquesta empresa, sí. no? Sos objecte d'un acomiadament i que es podés qualificar de just. Sí. Tal com estan les coses, yeah. i no? Esteu d'acord? Yeah. Mm. Potser aquí heu barrat una miqueta. Bueno, només és, és un Bueno, és la manera de dir-ho també. Sí, sí, sí. sí. Però sí, sí, clar, sí. Poses a mirar així, sí. ho penses, no n'hi no ha cap de junts jo crec que simplement suprimint la frase ja queda tot bé perquè el, sí. títol, el títol diu solidaritat dependenta, embarassada, acomiadada sí. llavors comences ha estat un acomiadament disfressat amb mentides mm. n'hi ha prou n'hi prou sí, val la pena eh, que sí. no? la gent passa pel carrer i s'ho mira mm. No ho vaig molt amb compte aquestes afirmacions, no?, perquè precisament, des grans de mitjans de comunicació, altres cadenes no de l'àmbit. Sí. Eh? sí, i a la gent potser sí. foten cap aquestes idees sense que se'n doni a mi compte. La gent s'ho sí. legia, eh? Esclar, pues, no? esclar. Pues, doncs sí. res. Sí, sí, però, inclús, eh, va semblar que al principi va donar la casualitat que el president va de una de les persones que li repartia amb l'autobeta i, i, i, i la que fa està parlant amb la I va dir no sé què a aquesta persona que havia llegit ser i la persona li va contestar la regina i, i, i la persona li deia, "Jo ja faré el que vulgui, ja faré el que vulgui." La regina, doncs, no, tonta, no sé, se li va encarar. O si sigui no que, que la, la tipa que està, doncs, bé, eh, està no sé, oposicióament a que de la raó acomiadar d'aquesta forma tan bàrbara a doncs està super orgullosa. Pues el el ella ell, el que està segura és que la seva manera d'actuar és, és correcte dintre del sistema que estem vivint. Això és la guerra ara, sí, sí. la guerra total. I a més, eh, hem de dir les coses que aquesta persona està assessorant a altres, quan té un quadre, ella personalment té un quadre eh, que s'hauria de fer mirar o sigui, un quadre mental, personal, mental, mental que s'hauria de fer mirar i, i ella assessora a altres persones que, que tenen que venen amb problemes o sigui eh, a més a més no, no té, no tens té manera, no? qualificació per assessorar Ell, ella podia fer comentaris recomanacions sense ànims d'anar més enllà, però és que a sobre et renta el servei, que si és mèdium, que si avisa Déu, que si... bé i sí, sí, sí. A més que tu sense preguntar, eh, tu vas allà a comprar i, i jo que si li demanes el cas d'en Sergi, no? que podia anar per una al·lèrgia i bueno, li va començar a dir que ell tenia no, els problemes, sense ell haver-li dit res, ell va començar a deduir els possibles problemes que podia tenir en Sergi. On, on no va encertar ni una. I clar, això pot fer molt al cap. Si la, la persona està dèbil o insegura de si mateixa, és que és, és, és un... Jo pensava, quan ha començat a parlar amb Sergi, jo pensava que estàvem parlant d'insuicisme professional. És a dir, una, una responsable de la botiga i d'aquest espai que estaria fent com de psicòloga sense ser-ho. Però després, si continueu explicant coses, pues, és parla d'un Déu que ha vist que ara es Llavors estaríem parlant hi ha una unitat dins de la de que, es, que es dedica a l'especte exactament. No? Exactament. Ah. exactament Fa temps que se'n parla aquesta unitat I no ah, Podem tocar Pepe Rodríguez que s'espera en sectes i, i que ràpidament la qualificaria de, de timadora eh, mental no? Perquè... Clar, és que, després, a més a més vol dir que a la gent de la, dels, dels clients amb, amb estafes, no? Amb estafes de les boles... De les boles de, de, de solidaritat... Sí, sí. sí, sí. No, no. I a part, fixeu l'exemple claríssim de que un dia eh, vaig a la botiga i per aquí de tot la barba. I eh, entro a la botiga, saludo a i hi ha el fill d'una clienta que jo li faig perquè enregui d'això i se'n va, va poder plorar doncs la, la mèdium aquesta l'agafa i li diu això és que el nen ha tingut algun problema amb en Sergi en vides anteriors o sigui, és per flipar no, i després també va dir quan en Sergi havia marxat va dir això però la Regina no sabia que jo estava darrere una estanteria vaig sentir que li deia a la mare de la criatura no que igual això és que en alguna vida passada ha tingut algun problema amb en Sergi o bé que siguin males energies referència que en Sergi portava males energies i jo jo ja vaig quedar flica. no li vaig voler dir res però ella no sabia que jo ho havia sentit i la diu, un nen petit jo tinc tres nebots quatre nebots i, i, i sabem que, que els, els nens petits quan la persona està molt arrugada o amb barbals i ja espanta és que és, se sap això, però no hi anar a, a buscar. A mi no ha passat. Jo fa molts anys que vaig trobar-me. Perquè és barba eh? i espanta les criatures. No ha passat alguna vegada. I, el meu, i el, meu, el meu pare, també, i la meva àvia, que té la cara molt arrugada, es, es fosstrava perquè els meus nebots no volien anar amb ella, però, però perquè s'espanten a, a tenir la cara tan arrugada. Sí, sí. sí, sí. Llavors estem parlant de un problema que desborda tota la problemàtica laboral. Sí sí sí. Gris, no són. sí, sí, sí, sí. Són coses del sistema. És un terreny bona. Però... Moltes de jutjats de guàrdia, Sí. sí. Però aquí no sé. Però so, no trobaré tots disdirel, si de que no No, no. Ah, de ser un de un altre, no, ara ho diré el Sí, la veritat és que a mi els sistemes aquests de els mediums i jo, és és. Sí, de Rodríguez, no? I és que encaixa totalment en els plantejaments sectaris i de, i de, de manipulació no? mental. Per exemple, allà al carrer d'en Prín haver-hi una associació de veïns en aquella zona. Sí, sí, doncs pues, no crec que és un matèria per exposar l'associació de veïns. Doncs pues sí, està bé, és es bona idea. Sí. Sí. Què Sí, sí, sí, és bona idea. De tenir en el barri una cosa així. Sí, sí, sí. sí qualsevol cosa i sí, l'apuntem i demà mateix podríem apropar-nos i fer algun comentari i eh, posar-li el tema i dir-los com està la gestió sí, sí, sí. sí. perquè em sembla que està allà ja a la vora de casa o sigui, no? sí. estaria molt bé sí, jo ho he de saber i legalment, des del punt de vista legal, com tenim el, el conflicte, no? Com està l'acomiadament? S'ha fet alguna acció legal ja? Sí. sí, sí. Expliqueu vostè. Sí. Dit... Sí, sí, bueno, va dir eh, que... Ah, ho ha... has dit ja? Sí, que s'havia presentat a l'acte de conciliació. Ens han citat pel 18 de febrer i també està presentada a la denúncia Acció. Sí, és sí, sí, sí. sí, sí. ah, un costat una demanda de... Eh necessiten la nulitat de, de la comia d'Aers i, i la remissió i per l'altra una denúncia amb totes aquestes coses molt detallades a la inspecció de treball. Amb aquesta denúncia sí que es detallen totes aquestes coses de taassa i tot està tot molt detallats, són molt fòlids, explicant-ho tot. Iure que què farà inspecció el saber que aquesta gent, des del seu negoci des de la botiga aquesta fan promouen aquestes enganys, aquestes estafes, tracten d'aquesta manera els treballadors, la treballadora en aquest cas, no? veurem què fa a No, la veritat és que, que, que tenen eh, coses eh, amagades perquè eh, ja vam dir la setmana passada que aquesta gent havia nascut en una botiga esotèrica sí. i vam veure el filon als eh, productes de dietètica i van tirar però al rió i vam veure que això donava caix, donava money a tope i, i el resultat està, ens han intentat estafar, primer dient-nos que si la pola de solidaritat després, o sigui que si inspecció es llegeix eh, la denúncia i, i els fulls que s'ajunten, o sigui, o poden sortir altres causes no, de, uh -huh. no ho sé d'estafa uh -huh. aquest, aquesta demanda per recomanament ja està presentada al bibliotec social també. no, està fet l'acte de conciliació primera. primer està de fer la conciliació està presentada al CEMAC uh -huh. s'ha de tenir en compte el termini de 15 dies sí bueno, el 18 de febrer Ah, no ho hem contat això, eh, de, s de comptar? S'ha ja de i jo presentaria immediatament la demanda ja al Jutat Judicial. Home, contem-ho. No són 15 dies, són 20. Jo crec que és que està l'estat. Hem de comptar 20 dies a partir del moment de l'acomodament. Doncs aquí, aquí presentem la demanda que ja està presentada al CEMAP. Llavors, s'interromp el termini aquí. Interromp? El termini de 20 s'interromp sí, sí, sí, en moment sí, sí. que presentem la demanda i a aquí comença a comptar un altre termini de 15 dies, mm -hmm. i si s'arriba aquests 15 dies i no s'ha fet encara la conciliació... S'ha de presentar la demanda. Exacte, perquè llavors torna a començar a comptar el termini de 20 dies que ja tenen aquí un termini punt. Però entre, estem atents, eh? Esclar pues que estem atents. Vull dir, que, vull que, dir que, que, tenim, que estem dintre termini, perquè hem presentat la demana abans, és a dir, no, no hem deixat passar molts dies eh, des de l'acomiadament fins que hem presentat la demanda vale, encara que no tenim els papers aquí però aproximadament quants dies van passar des de que es va produir l'acomiadament sí, sí, el 7 de gener fins que es va presentar la demanda al CEMAC sí. el, el, el pilons era 26 okay. 10, dies. 10 dies sense comptar els domenatge 8 segurament Vale. Sí, tenim molts dies. Ara queden encara 7 dies per complir-se els 15. Llavors aquí tornaria a començar el termini dels 20 que havia d'interrompt. Mm -hmm. Però jo crec que si es pot presentar de seguida... Doncs ja bueno, contem. contem ho comptem-ho. Sí, sí, sí. Ja comptem-ho un calendari. Sí, sí, demà. Però, sí. Vale, sí. Però jo estava tranquil·la perquè per començar ràpid, ten sitats ràpids. Sí, sí. Però es pot contactar directament, sí, sí. Vale. No fa fementatge no vale. he notat que tu sets informes sobre els bons de solidaritat, que són les Això és eh com comentit abans, eh, jocs piramidals, són satanics també i Ah, sí. ah, vida. Sí, és, les boles de la solidaritat era, eh, o sigui, és tan xunga la cosa que l'objectiu per mi és la desestructuració de les teves amistats perquè no ajudes a les teves amistats amb aquestes boles de la solidaritat sinó les, les, la teva amistat creix per moments perquè les puteges a parlar malament és a dir jo vull eh, guanyar en un mes 90.000 euros, però haig de posar 9.000 euros primer. Euros. Engany, després, dir-li a dues persones més que les posi. I aquestes dues, les, ja t'ha de dir cadascuna a dues persones més. Però clar, si mai arribes a guanyar els 90.000 euros, això sempre estàs esperant a veure qui pot, qui porta a dues persones més. I no tothom està capacitat per portar els 9.000 euros I a part pot haver-hi que es tira enrere, amb la qual cosa eh, això ja patina i haurà de buscar una altra persona que posi el 9.000 euros per tu Està clar, que és una Està sí, sí. i a part sense, sense signar res to... i si no utilitzes el nom real si, si tu dius potser firmes el nom de uh -huh. jo què sé i clar, com acredites que has posat allà aquests diners? Noia, ja, a sobre diuen que és una alternativa al sistema capitalista. Però clar, si no tens 9.000 euros, has hauràs de demanar al Bany, com han fet elles. La qual, amb la qual cosa estem entrant dintre del sistema capitalista, o com va això? I això està sentit en no, algun lloc, en alguna mena de proposta? Jo vaig anar a una reunió, i clar, a mi com el tema aquest de les sectes, i sempre m'agrada i m'he i li tinc una especial mm -hmm. animable acció doncs eh, quan vaig estar allà eren quatre correlas que ens havien enredat i no enredat, enredat per anar a la reunió i la resta de gent era penya de pasta mm -hmm. però penya de pasta i jo deia i aquests aquí vienen a fer negocio o sigui si sí, el cordero, ¿cuándo sí, lo matan? ¿Se ¿sí, saps? Sí, sí. ¿sí, sí? I res, jo ràpidament vaig dir, mira, ho vaig comentar amb l'Aster, van fer una assemblea i, i ràpidament van decidir que això era una quimera. Però al principi tan baucan, eh, perquè t'ho pinten tot tan i tant. Però no, després reacciones, no? Vam reaccionar, vam dir, no, no, que, que ara estaríem amb la soga al coll, perquè en teoria... <laughs> Havien de cobrar els 90.000 euros al cap d'un mes, i ha passat un any i pico i no s'ha vist lluny, d d això d'or, d'això. Imagina'm, pagant un préstec... Què es queda als cales el... És una rodona, i diguem-ne que la rodona al eh, centre hi ha una, una porció, després una rodona més gran, que són dues porcions, després una altra més gran, que són quatre porcions, i després una altra medicina que són vuit porcions. I clar, tu, tu entres, et col·loques en una porció del que cito. Després eh, entra una altra. I tu vas avançant, però clar, eh, qui avança primer, qui després... I clar, et d'anar la gent. Pero cuando tú entras, dices, tú entras, pones 9.000 euros. Claro, claro. ¿Quién os guarda, aquests 9.000 euros? Aquests 9.000 euros, pues... Doncs, ¿Quién eh... ¿Qui <laughs> En la cartera de alguien. <laughs> la historia, si no me equivoco, es el, el que yo vine a mirar aquí, ¿no? O sea, eh, que es de la base, cap amunt, ¿no? Digues, a la base n'hi ha molta penya, y a la una persona, ¿no? A sota d'aquesta 1 hi ha dues, de les dues 4, de les 4, 8 i així es van multiplicar fins que arribes una base d'una no nàpiga de basca. No. Però la jugada és, de la base tothom posa un objeu, doncs ets van a pel que està dalt de tot. Suposadament eh, el que proposen aquesta gent és que la persona que està a dalt, un cop ha cobrat tota aquesta mortera de pasta, surt de circulació i llavors es col·loca un dels dos de baix. Vale, filari, ja gent, sí. i del de baix dels de sota de dos camí en quatre pugem un i així no? llavors imaginem-nos en un moment donat la eh, piramide ja està posant-hi la quantitat de menya que sigui igual, jo no sé no si sé ha estat alguna vegada amb la reunió d'aquestes no, però no sé quanta gent hi haurà ja. ah, al voltant de 30, 30 o 40 persones sí, doncs, llavors imaginem tu poses 9.000 euros i t'has d'esperar 30 i escaig o 40 vegades a arribar fins a dalt perquè et tota la mortera d'aquesta junta. No, no, a mi sincerament a la teoria mai m'ha agraït l'atenció perquè dic, si no, jo estic amb la pasta d'aquí. Si tingués que no, 9.000 euros aviamment no necessitaria res. Jo no no no no ah, no. penso que a mi no m'enganyarien perquè és es que no ho no, no, no acabo d'entendre. De el que no acabo de entender no me sabría poner nunca eso ah, también es una buena un buen raonamiento no es demasiado complicado en realidad no es demasiado complicado si no lo entiendes no, no, no, la primera es no que no es gaire no, claro no, lo no, no que no está gaire claro aquí está la jugada no, no, y, y la persona que, que enxerra allá doncs es una estética entre hippie progre bien vestido soltando d'un rollo de que venen, que això està implantant-se a tot el món, que això és un alterratiu al sistema pu, que he donat moltes xerrades i... Bé. I tot això ho la, la, la regina? No, no, la, això parlava el que donava la xerrada sí. Aquest era un paio, em sembla que era una casa a l'ella era una casa super supertotxa a l'ella i... Dir? Un xerrat? Sí, sí, un... No el, que viu, vale, ja, sí, sí, sí. el que passa que a veure si fes un treball psicotècnic intentar arribar jo crec que ho aconsegueixo eh? després de mesos l'altre dia ho estava rumiant i, i puc aconseguir arribar arribar a la casa aquesta ah, ja, ja. perquè jo vaig anar a comida i em portava però ah, sí, a la casa aquesta, doncs sí, sí, era una reunió particular no, no, es fer a la no es va fer a la botiga però l'Ester em va comentar que alguna reunió de subboles subboles perquè nosaltres vam comentar de 9.000 euros però és que després la regina aquesta va, eh, ella va muntar boles de 1.000 euros ah. i després va sent jo ja deia, esto bajando eh, a la propera de 25 en aquesta de també va intentar acusar-nos. Va, aquestes són mil euros, només, no sé què jo, no, no, no els tinc, mil euros. Va, va. Això em recordo un capellà, rector d'una parròquia d'Osona, un poblet, l'altra vegada a Vic, que està fent una campanya a base de convèncer a la gent de que apadrimin l'església. Doncs apadrinar l'església té moltes possibilitats. Si tu apadrines una imatge de la Verge Maria, tu tens que pagar tant. Si tu apadrines un banc de d'allà de l'Església, tens que pagar quant? Si tu apadrines una bombeta de llum, tens que pagar tant. Llavors el tio pretén ser el mobiliari nou, a base d'engatusar la gent, el que no tingui per pagar una bombilla és que no té res de res. Però tothom tindrà 10 euros o 15 euros per apadrinar una bombeta i sí, sí. que pugui arrencar 100 euros per apadrinar un, una cadira doncs pues... la, la religió és un negoci rodó i això ja sigui, que sigui això és una estafa que s'ha inventat aquests que, que no, paren, no paren el sistema es troba per un costat i, i, i aquesta cític sí, camuflada saps? també mm -hmm. jo per mi és un detall molt interessant amb això, no? també no treballar amb allò que hem dit abans no? en mans del sistema capitalista està claríssim si hi hagués un altre tipus de sistema poder, bueno, ja I, i una altra cosa és anar d'altres temes vendre no? la moto com dient, a 9.000 euros i dir, ja, doncs, ara basta que te cagues vendre dos en quatre pessetes no? i és això treballar tot, tot costa una, un esforç no? una feina, una dedicació, un temps, una energia, no sé, no? Tot, tot, tot el que sigui, no? el marit, tu ho saps, que ja has desaparegut, tot i ara tres quarts del mateix, que estàs més a punt de carmelo, i nosaltres amb el que ens toca cadascú no ho sé. Tots costa una mica, s'ha de fer un esforç i una dedicació. Llavors, que algú que et vingui i et digui que et cosa, o sigui, per, per evitar-te aquest esforç, no sé, jo penso que és de calaix que t'estan catossant. Sí, però són, són trampes acostumen a sorgir amb molta força en èpoques d'aquestes que diuen de crisi. Mm. És en aquestes èpoques quan surten aquestes trampes. I ara estic pensant amb els anys 50 els anys cinquanta, quan hi havia un actor de cinema que es deia Toni de Blanc. No sé si us heu vist vosaltres. Sí, sí, sí, sí. El Toni de Blanc va fer una pel·lícula que es deia Los Tramposos. Llavors una de les trampes era en detossar la gent, amb, aprofitant aquesta avarícia alguna gent es posava a la porta de l'estació de tren de Totxa i es fixava en la gent que sortia quan veia un que podia picar treia un sobre de la butxaca que estava ple de retalls de diari tallats del tamany d'un bitllet de mil peles que era el més gran llavors i el primer retall era un bitllet de mil peles de veritat I ensenyava el sobre i feia el tonto dient que ell tenia estampetes com si no un que era un bitllet de mil pessetes que ell tenia estampetes, que les tenia un sobre, mira mira quines estampetes, i l'altre pensava que el tio, el de Blanc era tonto i que no sabia el valor d'aquelles estampetes. I llavors el Leblanc li deia, bueno, si me'n dones o quatre com aquesta, dono tot el sobre. I l'altre poble desgraciat no va buscar tres o quatre bitllets de mi, o 5 o 6, és el que li demanés, perquè es veia que el sobre estava molt avoltat, i hi havia molts i llavors anava i canviava els 4 bitllets o 5 de mil autèntics per un sobre que tot eren papers de diari excepte el primer. I això passava ja als anys 50. La mosti, la la és aquest, sí, sí. però és, és ben bé la mateixa història, no? Aprofitar aquest cantó avariciós de la gent. No, i, i que a sobre que, que hi ha 4 persones ja, t'adego per, per aquest tema i a sobre que quan... no, ah, sí, sí sí ja sí. ha sortit al diari ah, i, i quan va passar tot eh, jo doncs, de la forma que, que soc li dic a, Esther, -li a la jefa que sortir d'aquí que, que, que, que això pot tenir conseqüències xungues pensant que ella no manegava sinó que era una managa que, que estava sent manada uh -huh. i cuando la Federico le va a decir, no, no, eso son tonterías. Me portaban tres al telégo y al mes siguiente, un otro mes O sea, que ha salido al CUNY, ha salido a TV3, uh -huh. o sea, y ya para. ¿No, no, a... si no, no les ha pasado nada más del Recospay? A Recospay no ha pasado nada. ¿Se que han promocionado eso? Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, se sabe ahora, pero eso se lleva un... muy amagado. Sí. i quan s'ha fet alguna reunió a la botiga ha sigut a, ja quan les tancava la botiga i... i bueno, en destinament sí, exacte, en destinament uh -huh. és que amb corrupció fins al coll T escarba per on vulguis tira pel cantó que vulguis està tot corrupta vorem, vorem com acabarem? guanyant guanyat, acabarem guanyant perquè la raó, només té un camí. Mm. Sí, sí. Vale. Bueno. No? Donia ja seguirem, no? Sí, sí, continuarem. Sí, sí. Allí, continuarem. Escolta, Diana, que ja ja persem vegada Que ens tot amb criatura... Laga... Eh? Tot... Clara, com vas dir l'altre dia a patiru Gaudí. Uh -huh. Clar, clar, clar gaudim, gaudim d'aquest moment que potser és una mica així però super superdolts. A mi tothom me desitge una curteta sí. i els dic que no, que llarga i placentera. Per això, això t'ho dic, <laughs> <laughs> perquè la ma mare va ser una. <laughs> sí, ma mare va ser una de les que va sí. dir horeta curteta i jo dic no, que sigui llarga i placentera. Clar que sí, clar que, no? que sí. sí no? és això. Un día ya tenemos que hacer un programa, ¿no?, sobre... Ay, ay, porque yo no voy la nueva, ya, del padre, que, a ver, hay muchas cosas escritas sobre las cortas y dolorosas y sufridoras y, y, y tal, ¿no? Sí. Pero que, en realidad, hay mucha cultura pudiendo escritar y vamos de muy, muy, muy en realidad de que, y de Dolores nada, por la gracia. No, no. La, la claro. vida no es para nada doloroso, eso es una otra mentira no, de sí, la, el tarro. la la iglesia, sí. el no el otro, y y otros, sí. a Jesucristo, Eso está a la Biblia. Sí, sí. sí, parirás con dolor. Parirás con dolor y eso parla dona y Pablo me era pagarás el Señor con el trabajo el Señor de tu frente, no? sí, sí. Eso eh, está clarísimo. Sí, sí. Que no nos os creyem y pasas a la su historia. No, però pues com creus, doncs ja compartim aquest punt. Així que No molt bé. Incident. ja no sé què Vinga, vaig dir. Començem. Salut. Gràcies. Salut. Hola. Hola. Hola. Pues ja hi, ja va la sana passada setmana, en aquesta última setmana ja amb determinades persones ja hem estat discutint sobre un tema que em toca molt la morada no? la gent no llegeix la gent no llegeix i la gent no llegeix la gent no llegeix no sé què merda està passant i la quantitat de llibres que hi ha des de fa no sé quantos anys que jo quan començo a fer llistes que no acabaria mai, segur que em moriré i no me'ls ho heu llegit tots hi ha llibres super ben parits perquè la gent no llegeixi que avui, per exemple, deia, no, a gent no hi exes, però, hòstia, vinga Playstation i vinga l'est, vinga No, dic, bueno, jo, que de... no, en fi, o vinga Jo penso que el important és no deixar-se vendre la Mútua. Si no vols i si vols a la Playstation, doncs, pues, bueno, em sembla fantàstic, però aquí a creure's que el part que de ser doloroso, doncs pues, n'hi ha un treig, jo no sé. No sé molt propi. I, de llegir no em sembla molt important de sí, partismistat per també però és que és l'única defensa és la única. l'altre dia un, un xaval, bueno, ja ha de tenir 28 o 30 anys estava desesperat és un xaval que jo el tinc proper eh? estava desesperat completament desesperat perquè l'havien entrempat amb una sèrie de préstecs al banc en els cotxes. I llavors eh, es compra un cotxe, eh, t'hi avaries, eh, t'he de comprar-ne un altre... La qüestió és que potser s'ha trobat que havia 10 o 12.000 euros. I això amb un sou de 1.200, 1.200 euros que té, doncs no hi havia manera. Clar, si té que pagar 900, 900 euros de, de préstecs i t'hi queden dos o per viure. I va arribar a un punt molt, molt apurat, i va parlar inclús de que, de que li havia passat pel cap de suïcidar-se, perquè això no és vida, no? Bé, bueno, encara és que em va demanar ajuda, i bé, estem estudiant encara la manera de, de parar els seus peus, les entitats frangalles que el persegueixen, Per als seus peus legalment, legalment perquè... Legalment seria molt fàcil. Sí, però... Legalment, vull legalment, perquè no està previst legalment que una persona que té un sou de 1.200 se l'obligui a pagar 900 euros de préstecs. Això no està previst ni permès. O sigui, si aquest noi deixa de pagar, el banc, la caixa, el que pot fer és cortar-lo als testimonials, d'acord? I guanyaran el pleit, i demostraran que no està pagant, d'acord? I li embargaran el sou? sí. Però legalment no li poden embargar 900 euros d'un sou de 1.200, li poden embargar dos o tres cents. Aquí estàs. Vale. Però el que jo estava dient és que, a part de la defensa legal aquesta, a partir d'això endavant, que jo m'estic orientant per aquí, li hauria posat una condició. És que té que començar a llegir un llibre. En la seva vida no ha llegit cap llibre. Cap? Un termini de de Gorskoy és que per mi és l'única salvació que té aquest nano. Agafar un llibre, llegir la primera plana i ser capaç de concentrar-se i comprendre-lo, i imaginar-se l'escena que està llegint i no, no ho ha fet en la fin d'això. I per què? Doncs pues la Playstation, la televisió, el cinema, l'ordinador... I llavors estan atontats, completament atontats. Si poden arribar al suïcidi d'una manera són ridículs. Hi intervenen molts factors. Eh, tant això també eh, el sistema ho té clar eh, Prefereix tenir atundral a la gent que, que activa i està posant tot el mitjàs possible, que a dir, televisió, pantalles planes, eh, internet hasta per les orelles i TDT hasta saps? desinformat. informat no, és que és la majoria de gent. No És no, no, no, es que... hagut de patir però en el sentit, ja no, doncs, sentit literal no? de, de, de lluitar no? perquè tu puguis avui dia tenir accés, accés a un llibre qualsevol, de qualsevol tipus perquè en realitat avui dia te'n vas qualsevol llibreria i pots tenir qualsevol tipus de literatura de filosofia, de pedagogia de psicologia, del de que et doni la gana del tipus que sigui i si saps buscar una miqueta, igual pues, te'n vas als llocs adequats, igual que hi eh, ha llocs d'isprits, però si ara, vegada... perdoneu. No. Sí. sí, sí, No, sí. que m'ho ha cridat molt l'atenció. Jo no és el tema, l'ha tret l'Òscar, però que és un tema que el tinc al cap, que tinc al cap fa molts anys, i me'n dono compte d'això. La gent que no llegeix és que no, no està aprofitant una de les poques activitats que diferencia l'animal racional de l'animal irracional és una de les poques, no? Nosaltres podem llegir, podem escriure podem interpretar la realitat d'aquesta manera llavors el que no fa això queda reduït, molt reduït, molt limitat jo de veritat estic convençut d'això, tant és així que... És que la lectura t'ajuda a, a dir-te d'aquesta pressió que de tenir els nostres moments i el sistema vol que estiguis concentrat en tot i, i, i sempre eh, és dret i, i, i clar eh, com deia l'Òscar eh, hi ha hagut sang s'ha vessat sang per, per adquirir aquests drets no? I, i que ara a nivell laboral doncs, també s'estan perdent i, i eh, eh, mentre que a França va tirant el coure al carrer aquí està manifestant-lo al botelló mm. Tenim una trucada. Sí, sí, precisament. Una persona que ens ha trucat perquè està molt interessada en dir alguna sobre aquest tema. Bueno. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Què sí, tal? Bona bona nit. Sí, sí, perfectament. Salud. Bueno, doncs un salut, una salutació a tots. Uh -huh. eh, Gràcies. Sobre el tema de la lectura uh -huh. i de llegir llibres, bueno, jo tenia un llibre per llegir, però ara m'han recordat que, per exemple, a l'Índia uh -huh. el principal problema que ja és que la gent no sap llegir. Uh -huh. I aleshores, doncs, de famílies a famílies, doncs la gent doncs, signen contractes i no saben el que han signat. Uh -huh. I aleshores uh -huh. es, tenen, es tenen de pares a mares, de fills a pares, doncs explotats uh -huh. de per vida, famílies eh, i de generacions en generacions doncs explotats per el capitalista, no? per el que sí que sap allí uh -huh. i ací fa un contracte i aleshores ací la classe més pobra doncs està eh, explotada. No? Claro. I bé, bueno, hi ha un llibre que no sé si es pot dir, però hi sí, ha sí. un, un llibre que diu Economia Canalla, uh -huh. de la Loretta Napoleoni, uh -huh. La nova realitat del capitalisme. Uh -huh. I, bé, bueno, és un llibre que està molt bé. Uh -huh. Per començar allí llegir i donar-se a compte com funciona el sistema uh -huh. i, i com, com funciona tot. I, clar, a la Índia, doncs, és molt evident com generació tras generació continua sent explotada, explotada, explotada, i no, no hi ha manera de sortir d'aquesta estirat. I ara estan començant a ensenyar a llegir en què sigui un membre de la família, un nen petit o una nena, i aquesta nena, quan comença a saber llegir, doncs llegeix el contracte i ja és capaç de, de no signar-ho, no? Pero es, es el principal problema de la India. Es, es, es curioso importante que es haber llegado. Claro, es que la India es una población muy importante, ¿eh? No sé son 900 millones de totalidades, ¿eh? Al loro. <risa> Més gran que, que Europa. ¿no? Sí. No, pero es pues bueno, nomás en Mumbai son 20 millones de habitantes y están en 200 lenguas nomás en Mumbai. Ja ah, hem sigut apuntat bé, has dit Economia Canalla. Economia Canalla, Loretta, Napoleón. Vale, vale. Uh -huh. Molt bé. La nova realitat del capitalisme. Aquesta no, noia és italiana i també està una mica pels Estats Units i fa conferències per a les escoles explicar una mica doncs, de què es tracta l'economia mundial, no?, com que tegemaneges del que succeeix en, en, tot, en tot el món, no? Molt bé, molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la teva aportació. Si vols afegir alguna cosa més? Bé, bueno, sobre això dels acomiadaments uh -huh. eh, legítims, avui eh, m'ha parlat un col·lega que a la fàbrica Pirelli doncs a l'entrada quan entren tenen una targeta per entrar-hi, no? Sí, sí. sí. fitxar, ballen. Fitxen en una targeta i avui ha, ha hagut no sé quants acomiadaments i no els han dit bé si no, han d'anar a fitxar la targeta i no els hi han deixat entrar. Avui és, no és això? Ací... Avui? No, no ho sé exactament, no, no. però, però diguéssim, -sí, en Pirelli doncs s'han avisat així, passen la targeta i estan dit, però no, aquí no podeu entrar, diguéssim, d'una forma super mm. suau, i, i després també en una fàbrica de detergents, que fan detergents per la roba i tot això, es acomiaden, es tracten com, com gairebé es podria dir com animals, com bèsties, es acomiaden d'una manera, doncs, Y en mis bueno no me quise ¿no? le la puerta y es es increíble es increíble en las cosas que están pasando y uh -huh. que pasan y que si Tom mira la tele mira, sonríe, uh -huh. y Tom mira y Tom sonríe Tom sabe que sonríe ¿no? porque a mi madre le ha que le ¿no? Uh -huh. aunque algún un pan una cara con Bueno, sí, sí, sí. però que ui que que pots veis tot va, i... va per para, eh? para los de bien, ¿eh? Todo va bien para mira al d'altra costàs i aquí aquí ningú fa res. O gaira ningú, no? Mira, mira bueno. comals a a ha ajudat als els bancs, els bancs repartintse la carnaza i està al carrer del currito de turno i el... <ríe> a sobre tenen la barra ara els banquets i mira, hem tingut tant milions de beneficis però què es <ríe> és això? això és com el que et troba el radiòxid excepte el volgut <ríe> no sí, sí. perquè això es feia jo, jo he dit que com, es troba el radiòxid i després a cap zona estona venen i què que vols rebre el caset que te'l portes bé doncs això és mateix o sigui, t'estan cobrant un, en un préstec, un interès i, i estan cobrant el préstec i l'interès i a sobre l'Estat els dona la pasta amb ells que no paren de rebre o sigui, rebran de l'Estat, rebran de tu i reben subvencions europees per exemple, o sigui mm. no paren de rebre i el currito està en el, en el carrer i sense feina i potser amb xurompeles, amb un quadre important, o, o persones, eh, dones embarassades, que queden sense feina, i que, que potser estan soles, amb què sobreviuen. Si... Es, treuen, es treuen la casa, no tens per menjar, i què has de fer, si no tens dormir, ni, ni, ni, ni, ni que estar dormir i que no tens res per posar-te la boca. Sí, sí. En canvi, hi ells que tenen lazar fortunese tobe el este el, el globo. Son, eh, no tienen cap problema. Ya se programan. Mantían reservas justo, estos están allá. Ajá. Com, sí, sí. Es como el otro día lo que pasaba en el holocausto, el día mundial del holocausto y uh -huh. sí, sí. ¿no? Sí. Y estaban allá todos reunidos en el i posant les espelmetes, dient sí. que això era una vergonya, el que havia passat en el cas de la Tercer Rai, sí. allà a la plaça de Sant Jaume, sí. i que era una vergonya que el ser humà es portés així i tot això, els jueus, no? Sí. La representació dels jueus. Sí. I ells fent el genocidi que estan fent a la gaza i a la més petits, y a todos, ¿no? Es, que eh, es tot un, tot una farsa, tot un... pero bueno. Sí, ya corre un mail es por el... ahí. Corro en un mail... el mundo. Mont... No, no, que cor corre un mail por ahí en la comparativa eh, jueus eh, de 39 a jueus de 2008-2009, ¿eh? Uh -huh. Sí, el, ya le he dicho. Sí, le es, le el brutal, es brutal. Sí. ¿En qué consiste ¿En Fa una foto on surt en 1939 els jueus en camp de concentració i ten treballs processos i a la foto del costat palestins eh, el mateix a jueus eh, una, a l'embrada a una xarxa així, de i, tal, i, i a l'altra banda els palestins al el mur de la vergonya és, és, és, i és una comparativa amb fotos i assassinats de jueus als cap nens petits, doncs al palestins nens petits, o sigui que encara és, és una comparativa que diu que no pot ser, que és que és el mateix. És el mateix sistema, sí, sí, sí, és el mateix sistema amb diferents caretes. La careta dels anys 30 era Adolf Hitler, la careta d'ara doncs, són aquests, els nord-americans, que estan darrere dos. Sí, sí. De I el de David, l'Obama, l'Obama és la careta de que ens presenten ara. Això no és meu, això és del momi Abushamal. Eh? Això és el que diu l'Abushamal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. És el que diu ell. Hey, aquí que han canviat és la careta. els George Bush l'han canviat per l'Obama, però fotrà les mateixes coses. Les està fent ja. Ha dit que s'ha de defensar l'Estat d'Israel. Això és el que està dient l'Obama. Que sí, enganya, bueno, enganya molta gent. Digues, digues, la, company. I la, les subvencions que he reit eh, des d'Estat Unit d'Israel sense i cada any, no me'n recordo de la cifra, perquè ho van dir dos economistes a radio, a radio 3, dos economistes norteamericans, que van que donaven una quantitat de diners increïbles a fons perduts a Israel perquè el gastés en el que volgués. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí. Comà, armes. Comà, armes. Mira, a, aquest cap setmana reuneixen els que manen al món, a Davos a Suïssa sí, sí. Si no, un altre cop, sí, sí. Un altre cop uh -huh. aquests són els que manen sí. els partits polítics de cada país són títeres en i ja està i, i mana estar ara reunit a Davos sí, sí. i ja està i, i la gent diu això és el, sempre el, eh, con el miedo te meten el miedo al cuerpo és ¿Es que és veritat no, no, és que els, estan allà ells coordinan Ara hem de fer una crisi, la provoquen i ja està, i, i, i sortirem guanyant, I, i així funciona. La, crisis, la crisi que aquella del 29 després de va sortir del pitjor, que ara es repetirà, igual. es van reforçar més. Sí, sí, i a part que la, les grans fortunes cada cop s'estan concentrant més, només t'has de llegir una miqueta... El, diari Le Monde uh -huh. que ho pots aconseguir aquí a la Rambla. Qualsevol... Uh -huh. No, em sembla que no a qualsevol quios, però uh -huh. si sí, algun d'ells i la veritat és que l'anàlisis que foten uh -huh. eh, a nivell ideològic pots estar més o menys d'acord, però a nivell objectiu històric, econòmic i polític actual i social, uh -huh. és una barbaritat la quantitat de dades que, clar, també aquí ho escriu domina i té accés a, a això, no? Però, però és molt important. Ens estan enganyat i hem de llegir. Ramonet. Ignasi Ramonets. Sí, Ignasi Ramonets, el senyor. Mm -hmm. sí, sí. és anar a una, a una classe seva o una xarra de seva i, i surts ple. Ple. És com si haguessis llegit un llibre. No, està també en el Chomsky. La... Afortunadament, que no estem sols, no hi ha molts que tenen, bueno, doncs, amb el cuix obert i després perquè per no es fiquin un gol, mm. perquè aquí a tots entenen el rellotge, no? el, el roben i després el, el volen d'entra, sí. i hem de estar molt atents perquè no es faci. Sí, aquí aquí a Barcelona tenim un professor també que és bastant crític de la Universitat de Barcelona, que es diu Bernal Muñeza, que he uh -huh. diversos articles llibres uh -huh. i llibres que són pura bomba pura bomba i que, que qui vulgui ser una miqueta més lliure la passava passar per n'algunyessa perquè et dona el punt el que saps? per entendre una miqueta la societat actual uh, i el món en general pues porteu algun llibre cap aquí sí. uh -huh. i això saber el que dèieu de les vigilàncies eh, que ho graven i ho piquen també pel carrer i ens estan filmant, eh, de Barcelona, tot, de Barcelona, està ple de càmera, al psiquiàtric, estan ple de càmera, i els malalts, doncs, eh, els que estan allà, que tenen les males sortes, estan psiquiàtric, doncs estan filmant, filmant i els han observat per als infermers a 24 anys al dia. Sí, sí. Así que lo del gran hermano y lo de la novela de, de Joshua, ¿entendrán qué ¿Sí edad? Sí, sí, sí, sí. 1984. Son... son 1984, eso, ¿sí? y arriba hasta la... <risa> a, a Genes Ficción. Yo más recuerdo que cuando ya se unes tú y cuartos años, sobre esta novela, ¿sí? lo primero es que eso no es ciencia ficción, eso la realidad pura y dura. Sí. Bé, bueno, doncs res realment... més... que et pregunti una cosa. Sí, diga. Tu saps per què el títol d'aquesta novel·la és 1984? Perquè es pensava que en el 1984 la, la societat seria així, no? Sí, però per què 84? Ah, no sé, això no sé. Perquè ho va escriure en 1948. Ahà. I llavors ah. va jugar amb els números i ah va canviar pel 4 o pel 8. Pel 4. Si, ara, si ho escrivís ara doncs posaria 2050 o, o 2090, 2090 posaria. Bé, bueno, haurien d'haver mm, 100.000 programes com aquest uh -huh. i 100.000 persones, bé, bueno, milions de persones en tot el planeta que facin feixi, programes així, i que estiguessin lluitant per la justícia real o per la justícia social. Mm -hmm. Sí senyor. Vale, doncs ja saps, truca sempre que vulguis i vine per aquí. Sí, sí, ja ho faré, ja ho faré. Sí. El que que a mi de vegades m'afecta molt aquesta justícia. Eh, si no em una mica de crema o una mica de mantega mm. o d'enermelada molt de mal. Bueno, però en parlarem, pots fer el llibre del George Orwell? Sí, sí, sí, un sí, paràgraf, sí, sí, sí, clar. Perquè també s'ha de llibre una mica, perquè si no, és claro, pues pues difícil que resisti, que és com uh, resistir en aquest món així, de vegades ens suben sols si i és difícil de quan veus que la realitat és la vida. Uh -huh. Però nosaltres no poden, eh? Bueno, la veritat és que jo, doncs, eh, jo quasi pio. Ah. Uh -huh. I cada cop som més, hem de ser positius i pensar que cada cop som més i que, que això se'ls sí, ha d'acabar. Això se'ls ha d'acabar, que no pot ser que sempre ha guanyat, que no, que ja ha arribat al moment de... Ja la gent s'està començant a organitzar i fa cosetes i un grau de sorra aquí pot ser una muntanya aquí a no sé quan, però és molt important que si no ho veiem pensem en que ho poden veure els nostres fills o nets o que sigui, ¿saps? Sí, sí, a veure, a veure això ja ens fa falta que l'utopia es faci realitzar i cal i no quedar-nos soles, eh? Compartir les coses com tu deies, que tu t'ha afectat i si et quedes sol, doncs pues no, no quedar-nos soles, tio, aquí està una de les claus també, i clar eh? Molt bé, doncs un abraçada a tots Igualment sí, eh? Igualment igual Alba, sí. eh? salut. Salut. Salut. salut Salut Bueno, vale, doncs pues abans de continuar, només recordar que tenim un número de telèfon que es diu 9331 7366 Tornem número repetir, 3... 9, 3, 3 17, 73, 66. Oh, vale. I jo tornar a recordar el tema perquè em sembla mega importantíssim, no? quan parlem d'això d'estar parlant de la lectura, de les injustícies, els despidus que fa una persona, se'n fa tan fora del cul i tal, aquesta cascua, la mare sola, el que sigui, la situació que sigui a veure, a dintre de tot això és veritat, no assistim a escopoer eh, no té escrúpols o sigui, sea, per tots els mitjans intentar aprofitar-se de nosaltres és plegats, com sempre som joves però nosaltres sempre hem de dir clar, penso, la meva opinió, és opinió eh, clar, hem de dir clar que quines són les nostres limitacions no? i dintre les nostres limitacions una de les coses que he de trobar impabinable és no quedar-se sola mai Sí, o sigui, ens han venut la moto de l'individualisme bé, bueno, nosaltres dèiem deixem-nos ordenades no sé, què, no sé quantes i quantes coses d'aquesta són perquè una persona es faci sola i, i prou no? I, i això que fa que ens fa aïllar-nos no? i cada, cada vegada una mica més fora de d'onda vale? que igual estem a l última i a l'otope de l'otope amb certes coses però no, la realitat de milers de persones o de milions de persones no congeniem, ja no n'hi ha afinitat i tal, no vull arrotllar la qüestió és molt senzilla jo ho dic a vegades d'aquesta manera tinc aquí bones amigues i bons amics de veritat, de veritat no? de botes educacionals i no sé què de veritat, no necessita psicòlegs ni psiquiatras perquè quan té alguna mena de problema sap aquí qui anar a visitar no, no, no és aquí sinó que té un gravat de persones amb les quins xerrar del tema i xerrar-lo i, i bueno, solucions. Rescataré sí. alguna que vam dir no sé si la setmana passava fa dues setmanes és una mica el rotllo de l'organització MUF, no? la gent de l'organització MUF, és el rotllo que té de la família no? que molta gent quan escolta això pues, li surtaran polles perquè no està d'acord amb, amb el criteri de família, no? Eh? no sé què, no sé quantes però és que és diferent, vale? cada cop tingui com vulgui. la família comunitària, Muf, no sé, és a dir viuen un grapat de penya com si fos de la mateixa família és igual si s'emigida o no, no s'emigida igual si la seva sang eh, de la mateixa mare o no, això és igual de si deixen viure d'aquesta manera i a partir d'aquest moment, doncs, qualsevol mena de conflicte qualsevol mena de problema mm. se soluciona a nivell familiar tot a la basca, sí, tot té el mateix dret a parlar, tothom se l'escolta de la mateixa manera, mm. ningú per raó d'edats, de sexes, ni de colors, ni de, de tots d'haver ni de res imposat per sobre de ningú, tothom se l'escolta per igual i es decidirà les coses d'aquesta manera, això, jo penso que això és importantíssim si tu no tens possibilitat de, de tindre aquest ambient lluny, uh -huh. estàs importantíssim uh -huh. llavors, si sí, el sistema intenta portar-te cap aquí, però tu pots fer moltes coses per evitar moltes uh -huh. coses s'ha d'avadir-se i escapar quan es pugui, i relacionar-te i saber relacionar-te amb la gent i quan uh ho -huh. a... bueno, s'anament òbviament, perquè de vegades hi ha relacions i sí que trobo molt important també és que la, no sé, a si no, diu que si aproximadament una hora i mitja aquí de mal i que a mi no en cago, torna a sonar el telèfon és ui, ui, ui, ui. si no, ho haig de agafar l'afocada si no... jo, jo volia comentar una coseta en relació amb el conflicte que té la amb l'acomiadament eh, xoquíssim que li han fet uh -huh. volia fer una recomanació a tots i totes sobretot totes les embarassades que, que estiguin en una empresa i, i que, que ho avicin mitjançant unofacs, que avicin a l'empresa que estan embarassades mitjançant unofacs. Amb aquesta acció que s'aconsegueix, que quedi constància que s'ha avisat a l'empresa, que no ha estat un boca a boca és molt important que sigui per Burufax, perquè si l'empresa no, no podrà dir mai que ella no sabia res. Uh -huh. I, clar, I és molt important que ho sàpiguen i a més la veritat. Sí, es pot estudiar un text, un text que realment li hagués agafat que comprometi l'empresa. Clar, clar, clar. Sí, sí. Perquè la, les, les empreses juguen amb tot. Tot i, i van a saco i això no pot ser. S'ha de deixar contància perquè no es puguin agafar cap lloc. És molt important que no es puguin agafar un resquici. A més que el conflicte aquest també hem de dir que avui he pujat una foto de la, de la pancarta de la concentració d'ahir al periòdic te'n vas la pestanya de l'opinió i després fotos i vídeos cliques i l'ho has vist i hem pujat i allà pots mirar la foto agragar comentaris i, i res que, que ja tenim una foto això i a més també volia comentar que jo penso que, que la gent pot expressar seva solidaritat amb l'empanya acomiadada com vulgui, com ho senti que aquesta injustícia no, no pot quedar impune llavors que jo no sé qui dir a la gent el que ha de fer o deixar de fer, però com ho faci com, si li ve de gust, que ho faci com vulgui em sembla que des sindicats no s'insisteix prou en aquestes, no? el fet que tu ara tinguis aquesta idea i la facis pública Segurament sorprendrà molta gent. I vol dir que des dels sindicats en general no els dedico prou atenció a defensar la situació de les dones embarassades. Com tantes altres situacions. No? Una cosa és que afectin els homes, l'altra és les dones. Sempre m'ha semblat que hi ha un dèficit per part dels de sindicats. sindicats. I de les mateixes regidories de les dones que vam anar ahir al matí a la regidoria de la dona de Badalona i li vam explicar el cas es van quedar sorpreses però, i, i, i els vam dir però vosaltres, com a regidoria de dones no podeu fer res contra aquesta botiga que està regentada per dones i que han comès aquest, aquesta injustícia? Home, jo si vols passo amb el gabinet de burrats eh, ho has mirat per un sindicat o... Estàs mirant la qüestió? qüestió. Se, senyora, què no entès... Què podeu fer vosaltres? No. està dient que no pots fer res, quan es deriva cap a alguns advocats, cap a un sindicat. Està al·ludint les seves responsabilitats. Clar, clar, i són una altra forma de sistema, titelles. Exacte. Que són buròcrates que estan cobrant un sou allà, no inclús de gratis, perquè potser aquesta regidoria té eh, jubilades que ho fan de gratis. Sí, és possible. No? Que, que sí que anirem a l'associació de veïns de, i bé he escrit a la Universitat de Madalona a Radio Comar hem, hem visitat jo crec que a ser, eh, també algun diari per però no, no han donat eh, senyals de vida mm -hmm. que, quin diari o no? I... i el punt eh? de Barcelona el barcelonet no bueno. a Badalona sí, a Badalona, a Badalona. I... A Badalona. sí, sí, sí, sí. sí. res no, això interessa. Aquí mm. I... no interessa bé com ha dit d'aquí fora ja m'imagino sí. sí. I... en qui heu parlat uh, era un una noia que hi ja havia allà i que ens va atendre així una mica ràpid i, i ja està i que més s'han sí, sí. enviat escrits a, ja et dic, a les ràdios també a Badalona 2000 al tot també no, no, s'ha de fer tot això però en que això és el sistema això són òrgans del sistema i costa molt que es facin ressò de no problemes que de veritat li preocupen al sistema ah sí, també al directe hem enviat avui a estic al directe i bé, eh, està oberta a qualsevol entrevista que faci falta i... Bueno, ah, el directe diferent, però, sí. sí, sí. El directe no es dir sigui el sistema. No, no, no, no. el directe eh, l'he enviat a això i en breu ens també a, a, a, a, a trucar a l'Antisistema, sí, a l'Internet, Obrera. És per aquí, és per aquí. Sí, sí. Sí? una altra trucada. Vale. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit, bona, bona nit, salut. Bueno, jo, ja, ja sé que és molt curt, perquè ja m'ho ha dit que era molt curt. Ah, sí, que se'ns acaba el temps, però bueno, endavant, comenta. Bueno, perquè esclar, és una ràdio que, que com que és així alternativa, és que no sabia dir que una ràdio es tenia escoltant, perquè us he posat així, es quica en fa la ràdio i mira, us, us he trobat per casualitat. Vale. Doncs mira, que jo volia parlar també, que vosaltres parlàveu, aquest noi que parlava de la Índia i així, no fa falta anar a la Índia, perquè jo tinc un company que està que està pagant per una habitació de menys de 10 metres quadrats 184 euros. Uh -huh. I llavors aquí Això què és? Això no, no, no és esclavitud? Una habitació dintre d'un pis... Que és dintre d'un pis, que estan jugant habitacions, uh -huh. que són realquilats, uh -huh. i llavors per una habitació de menys de menys de 10 metres quadrats, ara, o sigui, pagava 180, i ara està pagant 184 Barcelona No fa falta anar, anar a la ni a la Xina, no, no. Aquí també tenim, bueno, vale que són emigrants, però és igual. I quan els andalusos venien aquí i dirien en barraques què? Que clar, nosaltres solament pensem en el tercer món, però ja aquí. Uh -huh. Aquí què? Aquí la gent no és pobra. Uh -huh. Aquí també hi ha gent pobra. Uh -huh. I ja, ja dic, i no existen, eh? és el que li deien al teu company. Uh -huh. Vull dir, és una lliçó de vida bastant potent els que són occidentals, perquè verdaderament, bueno, ell, ell és el sud-americà, perquè verdaderament, vull dir, veus com tindran endavant, eh?, i ja t'ha dit, eh?, i no protestes, i a més no tenen ni, ni, ni rentador, eh?, renten a mà, eh? Però escolta'm, companya. Digues. Llavors, la, la història, a part daquest existin o no existin, però la història, tal com tu has fet una referència al passat, en un moment en el que per una qüestió política, doncs, va haver molta migració de, de gent de fora de Catalunya cap a Catalunya, i vivia com podia, no la lectura per mi seria que la unitat fa la força, el, el que no podem permeternos el luxe és de siguem, doncs siguem, no, de quedar-nos soles amb aquestes condicions, no, que si estem en aquestes condicions a per amb qui sigui i lluitar per millorar la cosa, no? Sí, però, però qui posa que escabe el gató parlant en castellà. Entre tots i perquè és clar, és lo que li deia, jo a veure, o sigui a l'amo perquè jo em pensava que l'amo, ho sabia, però és que no, és que l'amo té com si digués un, un ajudant, per dir-vos d'alguna manera, que llavors ell és el que s'encarrega de, de cobrar els, els lloguers, m'entens què et vull dir? I mm -hmm. clar, si no ho paga ell, ho pagarà un altre. És un pes que es menja la cua, m'entens mm -hmm. què et vull dir? A més, jo ho he vist, vull dir, clar, és el meu company, i jo ho he vist, i la primera vegada em va deprimir molt, i després no, perquè et quedaries parat allà dins de l'habitació, o sigui, ell té el seu humor de poder apuntar clar, té, té una tele, té un ordinador, i li cap, i li cap! S'està fent coses allà dintre, ja. és una habitació de, de, de, de menys de 10 metres quadrats, uh -huh. i nosaltres aquí ens queixem perquè no podem pagar les hipoteques. Uh -huh. Entens què et vull dir? Va, vull dir que hi ha uns altres que es queixen que no tenen per què tant, perquè aquestes estan molt pitjor que nosaltres. No, no, però, però ens hem de no queixar. Eh? No eh? No venen empateres. No, però, però, però que, que jo continuaré queixant, eh? Jo em queixaré tant com ara o més. Per això t'ho dic? però clar, que de veure. Vull dir, a, a, a, has de tenir un sostre i si l'única manera de tenir el sostre ja, jo ja sé que l'Ajuntament va haver-hi un moment que va tenir que posar una mica de, de, de, de, de, de, de, de, de cosa perquè és clar, és que això no, no, no no pot ser, és com aquests pobres que, que, que, que estaven a la meditació i cada hora tenien que tenien que sortir perquè l'altre tenia que dormir sí, doncs ens hem de queixar i aquests també s'han de queixar ens queixarem tots però on ens hem de queixar? clar, perquè el problema és que a vegades el ciutadà està tan, està tan, tan dèbil que no sap contenar. anar de perquè moment... a vegades falta informació bueno, de moment tu has trucat aquí trobo que està molt bé queixem-nos a la ràdio de moment ah, i a a aquí vosaltres moment... podeu fer alguna cosa? oh, t'hem desprenjat el telèfon i t'estem dient que ens hem de queixar, yeah. això és el que fer. Per lo menos tenim el, el, el rètol del rebote, no? Allò de nivell del pataleo, ja que no ens escolten, per lo menos hi ha una ràdio que, que, que, que ens escolta, no, no. Per això jo he trucat, ja, perquè era tan interessant de lo que deieu de la lectura i així, yeah. però clar, aquestes coses com que... Ja no sé, ja, a veure, que Està molt interessant eh, però que, que hi, ha, hi, ha, hi ha altres radios que també ho diuen, no? però això el meu, com que jo ho estic vivint ara en pròpia d'ell, uh -huh. és que com que em quedo operat. Perquè jo ja sabia que hi havia esclavitud aquí eh, uh -huh. no fa falta que anem a la Índia, torno a repetir. Claro. Però clar, quan ho veus és quan dius, mama de l'amor hermoso. Sí. I, no, i escolti el teu company i no, i, i no em sap greu dir-ho perquè és que jo no m'he tinc amagat res. Uh -huh. O sigui que aquest noi està treballant entre aquests músics que toquen en el músic, en el el metro, que els que jove a sí. l'Ajuntament, sí, sí. que estan associats, sí, sí. Pues si ella guanya la vida així, i ja. no se sent pobre tampoc, uh -huh. perquè t'ho dic, que hermanos espavilaros, perquè aquí hi ha uns altres que estan pitjor que nosaltres i t'anen endavant. Esclar pues que sí, hem de tirar tots endavant, però ja. hem de queixar tots. Però vull sí. dir que, que, la, que, que, que, que el que dius tu a vegades, no, no, és qüestió més d'ingeni que d'una altra cosa, m'entens què et vull dir? Si tu poses ja. ingeni, a la vida també t'han sortirat, perquè clar, si agafes la ràdio, tot i tot crisi i tot crisi i tot crisi, a veure hi ha crisi perquè també nosaltres eh, hi havia gent que estava pagant pis i cotxe al mateix temps i yeah. tu que pis i cotxe al mateix temps com que no, a llavors tampoc ens creixem tant perquè nosaltres també ho hem provocat, m'entens què et vull dir? Jo no he provocat res, som els capitalistes els que han provocat tot això. No, ja, però però vull dir aquesta gent que saben pagant hipoteques de... A veure, tu estàs pagant una hipoteca, i tu la hipoteca és el que tens que pagar. I si, el, I si el pis et val tant, no et pots comprar un cotxe. És que això és acajón. Jo no pago una hipoteca, no la pagaré mai una hipoteca. Ah, no la pagues mai la, no, la hipoteca? Mai. <laughs> bueno, no, mai. Bueno, vosaltres esteu, és ja dia teixo, però... Vosaltres, jo saps quin era el meu bueno, el meu gurú de, de, de joventut, que no sé si vosaltres estareu d'acord, però a mi m'encantava, i continuo, eh, i un dia que vaig veure vaig dir, és el gran firòs, aquí ningú parla d'ell, perquè és el gran firòs, ho colgirà a l'Occident, i en tenim un de molt bo, i és el pàniker. Què fa la gent que no parla del pàniker? Que és que el pàniker està sota les, sota les pedres, no? El pàniker també ha que llibres, i ara fa poc n'ha escrit un. I què Pots fem nosaltres, el que? Pots explicar una mica qui és, el, el senyor pàniker? Senyor el Pàniquet és, és un senyor que és, és de pare espanyol, bueno, de pare espanyol i, de mare, i de mare hindú i que durant els anys 60 i 70 va fer una revolució grandíssima. Es parla pels xinus, pels indis, per, per, per, per tothom i la religió ha de ser oberta i és el primer que és aquell que fa sobre l'eutanàsia, que és aquella associació tan de l'eutanàsia que està aquí a Barcelona, que és el primers que s'hi va posar, que tenen l'editorial aquella Caïdors i aquesta gent apuja aquest aquest senyor ara a l'avantguàrdia, perquè no, no, no, no, si són vots, perquè perquè ho hem d'amagar? a l'avantguàrdia va sortir una, una entrevista d'ell que és molt complicada, perquè és molt complicada, perquè el pan que sempre s'ha dabat avant i, i, i ara ja explica com serà la, la, la, la, o sigui, com serà el nou segle xxi 22, que passarà perquè tenim la tecnologia pel mig, m'entens que t'ho he dit? Com serà el És el senyor que te parla sobre la planitud, O sigui, quan tu no hi deixes aquell senyor, és com si veiessis una altra vegada al cel. Però el cel és el de l'ombra. No, no, el cel ve, deus les estrelles, els planetes. Jo em dic francès. Tu com et dius? Tu com et, et dius? Si vosaltres voleu estar bé, aneu a la llibreria de Bac, us agrada llegir, i pregunteu per uns dels seus llibres. Jo em dic Francesc. Eh? O sigui, hola, bona nit, hola, hola. I, és, i fa, fa molt ensac, em sents? I tothom, no em sents? No em sents? dir, no, no, és per tothom això, eh? Escolta'm un moment. Vale. Em sents? Em sents? Vale. Em sents. Em sents. Digues, digues, Jo em dic Francesc, sí. tu com et dius? Jo, Anna. Molt bé. Però és que em sents que deixa't una mica? No parades. S'ha agafat la directa. S'ha sí. agafat la directa. És que passa? Que a vegades no et sento. Vale, vale. Doncs pues que això és una ràdio, com has dit tu, alternativa. Bueno, nosaltres en diem ràdio lliure i és una ràdio participativa. Llavors ens, cal, ens encanta que ens truquis i que ens expliquis el que tinguis que explicar i ens encanta escoltar-te. Però ens encanta sobretot que n'hi hagi una comunicació mútua, que quan nosaltres et parlem també ens escoltis i no, és que jo, jo ara no t'escoltava, eh, perdona, perquè quan vas fer això de pa, és que quan vaig a am ah, aquest home em emociono estic... molt, ja ho has vist, eh? ah, vale, vale, vale, vale, molt <ríe> Però és una pena, perquè és que nosaltres aquí també tenim coses bones, jo ja t'ho dic, jo no trucaré en mai tant. per, per l'aprimir-nos més, perquè per l'aprimir-nos més ja tenim uns ara en les altres ràdios que també ens fan deprimir més, m'entén? Sí, clar. Jo sempre us trucaré per posar-vos una miqueta de, de vitamines de l'alma, que diuen. D'acord, d'acord, sí. molt bé, doncs pues et convidem a seguir-nos escoltant i a tocar-nos en properes ocasions. Doncs es que ja on t'esteu? Estem... Escolta'm una cosa, on t'esteu? Que diu que es pot anar a veure, que, on t'esteu? Ana! digues A quin barri estàs tu? Jo? Estic a Vallcarca. I el pis aquest que es exploten d'aquesta manera la gent? Ah, això sí que no t'ho diré. Un barri, només el barri. El barri és Horta Guinardó. Vale. Nosaltres estem al barri Gòtic. Al barri Gòtic? Sí. Allà al costat del casal d'allà del... del Raval? El barri Gòtic, no tira res més que el que m'has dit tu a mi. Ah, ah, ah, ah. Si vols fer més? ja ens haig de veure també la foto no, no bueno. el que, sí que té raó és que abans eh, portem moltes estona sense dir qui som i què fem i això és el programa Judici a la Justícia a la Ràdio Contraband al 99.4 i estem amatent també per Ràdio Bronca també, per Ràdio què? Bronca? Dime. Bronca, bronca, bronca. bronca. bronca. bronca. què passa? no t'agrada el nom? no ah. Aquesta, no, no, ja a, a mi ja te ja dic, a mi m'agrada la ràdio de les maneres, vull dir, jo si la ràdio és bona m'és igual de quin color sí. Val, val, doncs torna'ns a trucar, eh. Bueno. Vale. Apa que vagi bé, eh. Saló, ja, saló. I enhorabona per la feina que feu. i no us enfadeu, que també parleu bé ah, molt ah, vosaltres. Eh, d acord, d acord. Apa, adéu, adéu. No sé quan ens queda el programa. Eh, no, 10 minuts. Vale, us hem d'informar de coses, no? Sí. Tenim un programa sobre el buf i mumia a poixem a la Exactament, demà divendres no, el que passa és ja ho hem dit, sempre, la gent que ens escoteu ha repetit això us quedarà una mica desfassat vale, Demà divendres eh, 30 30 de gener del 2009 a les 8 de la tarda eh, teniu un llibertari del cas que em tinc, carrer Fonollà número 15, al eh, passe de vídeo 5 anys de història de l'organització UF, amb una xerradeta prèvia informativa i després una mica de debat. Vale? I, bueno, més coses, més coses, sí, un gramat i mig, però jo ja passo perquè ja despenses. Jo només tenia un punt que sí que volia comentar. Bueno. Mira, tengo una octaveta por aquí que es que lo trobo superinteresante porque fue el que estaba a esparancar o es un GS de ¿no? Es un papel que ha dicho Invitación al espacio contrainformativo de los bloques fantasma Para quien no lo sabe, bloques fantasma está la vinguda contra Puntell, número 1 con si no me equivoco para allá de... El parque güey Exactamente Vale, es un centre social ocupat per qui no sàpiga i llavors ens transmeten el següent ja s'ha obert un local destinat a projectes de contrainformació i distribució alternativa als bloques fantasma la del projecte es crea un espai per la, la, la trobada de persones i projectes relacionats amb la contracultura, ja siguin fanzines distribuïdures anticovercials editorials, autogestionades, etc. així com també tenir un lloc amb eines per a organitzar activitats, preparar fanzines, cartells paquetes i també una petita biblioteca i fancinoteca contra-control. Vale, la petita biblioteca, no sé com va, però la fancinoteca la petita res, perquè jo vull comentar que havia una fancinoteca que el francès fred, fancinista i espacial, que era un col·lectiu que es dediquava a fancines, fa molts anys enrere, quan ja existia el Sant Ossuró Palomar a Sant Andreu, van recopilar, pues, em sembla que eren com 800 fancines, després va passar a l'atac de còmic, que després es va passar a dir eh, do it yourself attack, i ara estan aquí, o sigui que ara deuen anar per més de mil fanfines, tranquil·lament, a no, a no ser que s'haig d'aviat algun pagamí. La idea és que en aquest, espai, aquest espai sigui alimentat i sostingut per tantes persones i projectes com sigui possible mantenir per criteris d'autogestió, de no lucre i l'impuls de debatre i l'autocrítica cap als moviments contraculturals, xerrades, debats, bases de vídeo, etc. També no ens diuen no bons, no màsters, ni nivells, ni amos. tipus d'activitats que es realitzaven realitzaran serà... ho posen en l'empresa? No ho sé, tio. La veritat és que... Que és un dibuix, no? no? de vegades em sorprèn. Aquestes coses. Mm -hmm. bueno, bueno, suposo que perquè se n'enteri perquè també és veritat que aquests espais de contracultura i contrainformació d'aquesta mena mm -hmm. van estar molt freguitats per gent de fora. Ah, I a viatjar, a por ahí, a sí. la ciutat si el canvia. Sí. Eh? I, llavors, no ho sé, arriba més sí. Sí, sí. Doncs el tipus d'activitats que es realitzaran tenim des de la distribució anticomercial a la lluita que fa Tècnica, talles d'encodernacions des dalt, on es poden evitar llibres ful·lectius per a autogestionar l'espai i recolzar companys i companyes preses. Eines d'autogestió, com s'especifica, la distribuïdora comptarà per cursos amb el disseny i producció de material contra informatiu. Màquina d'escriure, ordinador, fotocopiadora, escaler, impressió etc cicles de cinema, on es menjaran projeccions de pel·lícules i documentals relacionades amb el «Date yourself», que és la cultura del fet de mateixa, la mateixa, la contracultura, les ciutats socials, etc. I al final ens diuen com participar? Doncs, si tens un projecte autogestionat de distribució, pots portar els teus materials, eh, donant materials d'oficina, paper, rotuladors, discos, TEDs... Eh, obrint amb llibres, discos, vídeos i fantines col·laborant en les activitats de la distribuïdora, obrint dia, organitzant passes de vídeo igual que tu vulguis. I últimament al final ens demanem i si edites o distribueixes el que sigui, si tens materials que et aportar et convidem els dijous diumenges a les 6 de la tarda, als bloques fantasmas. I tinc un altre partit que em sembla que em volia aquests dies... Sí, exactament, Dimarts, dijous, dissabte, diumenge de 6 a 9, d'acord? ¿vale? són els dies que podeu trobar aquest espai a veure el que és fantasma a la vinguda col·lectiva.com i això està a prop del metro de la Icarca aquesta companya que ens escolta i pot anar caminar, des de la casa seva a trobar-se amb els punts i, i aquest espai de contrainformació i contra -cultura. i bueno, doncs pues això dit això també recordar que el divendres funciona el sopador de la casa de la muntanya mare vale, que ja fa anys que i que tots els divendres de gener i febrer del 2009 hi ha sumador i aquí tenim els, els següents, seran bueno, demà, hi ha un somador propresos, demà lenta, vale? a les 9 i mitja, en el dia 6 de febrer hi ha una xerrada de la repressió de Val de Casas a l'Obra Saura, un canvi de model, uh -huh. a les 9 i mitja, Menau Vegà i Vegetta i Can Rígur, tres dos i el 13 de febrer els bloques fantasmes trasllada la cafeta aquesta a les maripitxes per de per a mm -hmm. bé, per qui no sàpiga, la casa de la muntanya està a la vinguda a Sant Jordi Sant Josep de la muntanya número 1, 33 al metro, i també hi ha una pàgina web que és eh, nodo50.org casa de la muntanya mm -hmm. i ja està tot això bàsicament el que molt bé hem de Aclarir que no trigarem a poder tornar a comunicar amb el Julián de Nova York. Perfecte. És a dir, ha d'haver la ràdio i de la gent molt ben predisposada a estudiar les maneres i crec que si ens hi posem tot a buscar ho trobarem. Segur, segur que sí. sí, sí. Hauríem dit abans que la virtut de la Ràdio és que és un projecte col·lectiu i llavors una vegada sempre que quan hi ha més gent no?, les decisions sempre que costen més de o triguen més en temps, el que sigui, quan puc, senyor, no vull parlar de contras, però els pros són que quan una decisió es preen normalment acostumar-se a la correcta, mm -hmm. tracem-les. Mm -hmm. vale, doncs, llavors, si necessitem una cosa i col·lectivament es veu aquesta necessitat, pues ja està. Mm -hmm. Sí, per qui no sàpiga, penya per qui no sàpiga doncs, el Julià és un nostre col·lega colombià fincat a Nova York que des de fa uns quants anys doncs, ens fa de corresponsal uh -huh. quan estava rovetent a la Rèvia Bronca setmanalment ens feia el seu parte i doncs, per què no dir-ho doncs, amb les últimes eleccions aquestes on ha sortit aquest que té la Peña esforça que els debats perquè que és exactament igual sí, sí. doncs ell ens va estar explicant tota la precampanya uh -huh. i tota la campanya electoral uh -huh. i ens va anar informant de primera mà com dèiem abans, uh -huh. o sigui, una informació molt bona uh -huh. i inclús dient-nos coses que encara no havien sortit els diaris d'aquí uh -huh. però que claro. té claro. eh, sí, sí. així que, bueno, doncs ja us estem fent ganes d'escoltar-lo de, no? podríem de conèixer brevet, no? uh -huh. brevet uh -huh. i bueno, doncs res, poder anar, que ara sí que Ah, comencem a despedir-nos bueno. moltes gràcies a tots per escoltar-nos i un altre cop gràcies a totes les persones que van assistir ahir que, que no s'han oblidat que potser tornem a fer crida i perquè la, la, per fer justícia davant uh -huh. de la porta i uh -huh. tu vas de davant de justícia i uh -huh. acció directa, uh -huh. acció directa. Salut. Eh, salut. i acció bueno, salut i jaim sorroda, eh? que no de caigui. Ahí ahí, mereça a apostes, encara eh? en més renovades energies. Un doblete, doblete, dir. no queria escaldo, toma dos no tas. que sí. Salut i bronca. Bronca, molta bronca, i contrabatsma que de Porta la penya que la ràdio contrabanda és el 91.4 de la FM i que aquest programa el podeu escoltar repetit és dir, si esteu escoltant-nos divendres de 11 a 1 o dilluns de 1 a 3 de la tarda o dijous de 10 a 12 de la nit al 104.5 de la FM, aquest programa és repetit esteu escoltant la ràdio de si escolteu el programa els dijous de 10 i mitja a 12 i mitja o de 11 i mitja a 1 i mitja al 91.4 això és la ràdio contrabanda penya. Vale, I ara sí, ja, salut, bronca, amor, felicitat, tot el batisme i el que ens doni la gana de fer mentre us deixin i no fas ni de ningú més. I posarem un tema per despedir programa perquè avui hem tingut una situació típica amb tema de la música i hem punxat una música que no és habitual per al programa, així que posarem una música que acostuma a ser habitual. Quina és aquesta música? És Una música punky, ja sempre clar, Bien, que més bé, que són els horrors d'uns col·leguilles, mm. no, algun d'ells de la Ràdio Branca també, mm. i pensarem un tema que es diu horror, així de clar. I bàsicament el que parla és de l'horror de les guerres, però bé, bueno, que pot ser extensiu a qualsevol mena de d'horror de les societats, no les guerres, evidentment és un resultat de, de les lluites d'entre els estats, del capitalisme que parlàvem abans, de les religions i de tantes altres escòries aquestes que corren porany, doncs mm -hmm. pues, pensarem en aquest tipus ja. Molt bé. Molt vale? Venga, espero que os agradezco siempre y nos hagas a la